Aqqqarno Good Morgan Good Morning to you mm. Mirë mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klyumin e mëngjesit në Vale dhe Klab FM në qilë dikadr, mirë mëngjesi qërën dhe goca mm, Mirë mëngjes Ja ku i e mi edhe përti të në sotmë është martë, data 21 qeshor, vidi është 2016 Falemnder Dhieri Vazhdon tiet Altim mëngjesin Olda Mirëmëngjesit edhe Lorin Terezi Sigurisht regjisor i këtij programi Miq dashur ai që vonë detyrimi për të parë filma Filma që janë nga një epokë e shkuar pa as të po flas tu, për filma të tujt do të bëj <laughs> Mišan Halep Mišan Halep Rugos Po filma të çështën. Po, dhe është gjë e parë që më vjen mua pasaj për të thënë në mikrofon. Hallët e Lorit, ato kanë nisur të fundit. Po të kisha ditë. Shumë ankohesh ti Lori. Dhe mirë që të na takon në gjest rrugës këtu. Nuk është, nuk është ankohem, sa më kohem. Ka një çorë ajo. Në saktë. Ka një të drejtë, ai të drejtë. Është të exponerëm. Duhet të shoh filma. Është shumë e vështirë. Po do të djesh kohën ratën para. Po, kem shumë sfida për të parë. E pra, domethënë që njeriu me çdo gjë, e para syr sigurisht nuk djeshin një për shkakun, nuk donim të shkonim në shkollë, pikërisht në këtë orë tani të, të mësesit, nuk do të donim të donim të trinim në shtëpi dhe të bënim çfarë? Flinim gjum. Shihnim filma. Shihnim filma deri. Po tani mfal. Shihnim filma. Unë e mar graduelisht se ku convincer vegeriu, nuk shihni filma, jam pikë mësesit. Ka ndryshuar historinë Tim dhe Jerry. Unë nuk doja të shkojnë në shkollë, doja të shkojë babarin për shkakun. Jan filma të kohës. Ne thjesht me të dëgjuar, nuk i kemi parë. Babari, ky <tankles> babari. <tokos> babari. Babari, Babari ishte një pirat, një pirat me një sy, vetëm me një sy. Po dhe një këmbë druri. <tokos> Ai ishte Babari. Po, po. Dhe mjerën e kishte. Ky kishte emrin Babari i eri. Kishte Babar. Jetonte, <tokos> jo jetonte <tokos> po, ishte kapiten i një anie që quhej Celestopoli. Ah. E apo <përë>. tashmo ku toa? <tokos> ah. Ua, usledi keti me moshte blendi. Edhe çfarë ka marrti, nuk kemi qendër në planet tjetër. Jan dhën ato filma. Ësht raj, jepte. Ja, jua, jua, joku si jepte. Raj, raj. Faleminderit Lori. Bravo Lori. Në fakt edhe fla, ai nuk flet asnjëherë se hap gonkot. Po regjistron. Raj e, h. Por ai ka fletur. Raj duem madje. E neyse që atëherën ne donim të rrinim shtinë në mëngjes për të parë filma. Dani Lori ankohet. Po. Bavari, pirati, ëh kush është Bavari? Një pirat. Bravo. Me këmbën prej? Prej drurit. Prej drurit. Ky është dhe dhe dijon. Hundën e ka veçanërisht të kuqe të mallja apo jo? Të gjatë. Të gjatë. Yorubuk. Yorumulak, e ka e ka kapaktë gialë, çfarë. Neza. Um, mm -hmm. Sot duha të Po mendoj e të taj gjera Për, për mendoj e njerë Sigur të bënim një short Në krybin e mjëgjese dhe ku i ti binte mm -hmm. Ku shtisht aji me fat Nga net best Faham. Do merte të drejten të zgjithet të gjitha këngët sot Do thosht e që Aji duhet ule i pasaj Apo jo Mund tisht e njëra prej ush Goca Edhe shkruante Ti duj këngësh Kridor's down Kryptonite Mm. Uh, the Beatles Hey Jude da. Pa, Phil Collins In the Air of the Night yeah. Këtë në ndërni se qfarë Eminem no? uh, A do ishte kjoj një ideje mira apë mos Mos bështë pak... shume më rëzis me këshu jo, me... Do ishte pak stresuse, por atës që do i binte Se do e të të tërë, të me ndonë të mirë Se qfarë këngë është do vendoshta Këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këngë këng Ska në kënëzim, mund të dhije për shumë Pa, Hedonism, prodigy Prodigy, smack my app Apo të shardo një që e tjilë Po, nuk e di, a, është ide e miram, pa së është ide Mund tjetë këshumë, mund tjetë një dizastrë Kë ka në ishë nga përlën Kë ka në ishë nga përlën Këtë që bëm të <laughs> i listën Po, jo, me jo, ja, për të që bëm të i listën Po, jo, me jo, jë, për të që bëmë <laughs> Hama, në tholi n E, ja delegojm kush ta ket më më qeaf. Okay. E lëm prap. Se diun un që njëri ka më qeaf këtë pjesë. Kush? Njëri ka më qeaf këtë. Njëri. Ta bëjm playlistën, që ta bëjm playlistën. Bëj mm. Po kush, Aldini apo? Jo, ne kemi një dëgatshëm, po herë herë. Aha. Her... Uh -huh. Je ti për shumë, mos që e kemi qeaf të ndryshon. Po. Kujse sot mund ta bësh? Okay. E martë. Le ta gëzojmë këtë ditë. Le ta gëzojmë këtë ditë. <laughs> Fjalë më shura, si të mëndshra s'ishin thënë ndonjëherë në radio. Kur? Never. E martë, le ta gëzojmë këtë ditë. Shkruaj e... Jerë, nëzishtë dalëtën Shkruaj e një ranë një razgurish Këtë lëta më orënë, fëndë Mirë Ti t'i qo është? Da oh. Okej, okay, ja kosh, qënë ka, qënë ka këtu të um, të të të të të të të Atëherë, nishtëm që është kjo Kjo është këng? Tep no Me and my guitar Tep no Tep no Tep no Shkruaj sotishme, si kështë t'i qorë për këto? Tebë në përshkën nga e parë përsot 79 yeah, minuta në kryuin e mëgjesit në valet e KBFM në 10.4 Mëgjes, është 21.6 Mëgjes, është 21.6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 Në vitin 1920, umartuan Richard Nixon dhe Thelma Catherine Ryan. Në vitin 1953, erdin jeti ishtë presidentja e Pakistanit, Benazir Butoh. Në vitin 1954, shëqata Amerikane kundur country të raportori për një numër të konsideru e shumë të vdekjeve në mesin e duham pirsve krasuar me jo duham pirsit. Në vitin 1960, në zyri të Gjermanis, Armin Herri vrapoj 100 metra në një rekord për i 10 sekondash. Në vitin 1963, Franca bërit të ditur se po tërhiqe nga flota e NATOs për Atlantikun e veriut.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 Get back to Vlindy and the crew On the Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! 7-90 minuta, në këto momente, e jeni me krypën e mqesit Në, në valet e krabë FM në 114 Më në mqes, që të qitëve Jeri mm. shgati, tani, do të afrimsoj edhe për dit me sotme Jeri gatë? Pa tjetër? Jeri gatë! Gatë! Jeri gatë! O, shkojshë paske një bufë Jeri, yeah. yeah. shkoj bufë Falim derit Si vaz. Po vetëm një. Vetëm një. Ke edhe tjetrin? E kam, por nuk e. Pa i vë këso me radh. Jo, zakonisht exactly, përdor vetëm njërin. Tani si ndodha? Ai titri është frigëri e ri, a dhe s'është pa fare? Po, në momentin şu mund të bërshet këy vendos tjetër. Vendos tjetër. Edhe gjithë kujtohen se është i njëjti buf. Po teknikisht i njëjti është. Jo, s'është. Në pamje është i njëjti. Mm. Po, është vërtet. Okej, okay, mirë. Atëherë me bufin uh, vazh në vesh, jepi. Adere, shpreja që unë kam zhjetur përsot është nga Stephen Little është një autor amerikan Dhe shpreja është kjo Njerëzit më të bukur Janë ata që din të qëndrojnë Pranë në heshtje Edhe të transformojnë gjyrat e vogla Në melodi për shpirtjen wow. Pak i gjatë, por e bukur Më të digjen bërë njerët Më të digjen bërë njerët Më të digjen bërë njerët Njerëzit më të bukur Janë ata që din të qëndrojnë Pranë në heshtja mm -hmm. Dhe të transformojnë gjyrat e vogla Në melodi për shpirtjen mm -hmm, mm, mm, <gjala> mm, mm, <gjala> Të regullorim Të lukta Ok Parëm diri <gjala> të lukta Këta në një përtshjua nga Olta Për Parashkimin e motit për ditë në sotme, këtu në krybin e mqizit, Gjepi Olta 21 gradë është në këto momente, 33 dojetë maksimalja për sot dhe vetëm 5% mm -hmm. janë shanset wow. për shi Sot nuk do të pikoj, po do jetë shumë vapë Super Olta Falim derit Olta Pani, qar isha i të merri që në kanonësët po, nga e premtja Duk e filluar nesër shkonë 35, të ejtën 37, të premtën 38 mm -hmm. Mm -hmm. E kemi në ngritja Vdekja Ka një mderit dojta T'lutam Gjithmon një i kërre dhe tajet Por... Um, tani... Të të bësh Po të të bësh këtë punë? Ja, yeah, shumir, shumir, shumir <laughs> Besoj e patat të, të video në të një, se të qitë janë me oh, që akun ja, e yeah. prishtur sotë të mqes T'lutam Po ati t'i themin qëra se shësi elefantin dhome për, të asus, të mh... uh, par, qes, Po t'i themin sikurisht Un e pash sotë të mqes, po Eda, un sotë të mqes Un kam qes. fjetur më bromë shumë kesh Pas taj pash, si, uh, se E pa është që më brëmë... Dik është më kështë shruar në Facebook një dial, një dial, një dial që që qëhet Ilvis mm -hmm. Edhe më thotë reagim urgent Dhe do me thonë, më sugjerojnë që të reagoj urgent me sa koptojnë Dhe më ka qërë një link, një lidhje të... Të videos bështë Të videos, të emisionit stop, po Të mm -hmm. klipit djeshë, ndo me thonë Që të regonë për dhunimin e ati fëmijës tre vjeqarë Pra ta që nuk i kanë parë, mm -hmm. është është historia e një fillon me një me një print me një babaj i cili ka shkuar tek këtë misioni. Mhm. Mm Stok dhe ka thonë aty se ka bindjen. Kishte edhe foto, më duket. Kishte foto të të trupit të fëmijës sepse fëmia vinte me me ca shenja apo. Mhm. Mm Kishte bindjen që në kopshtin privat ku çon djalin vetë 3 vjeçar. Fëmi i vogël, akoma shumë shumë i njom. ëhm uh, Ai dyshon se se ushtrohet don ndajti dhe fotot janë atje për për ti për ti përforcuar këtë dyshimën, por thotë nuk ka prova dhe do ndihmën e emisionit në mënyrë që mm -hmm. të siguroj prova. Ëh. Të të asa që po ndodh atje, ja, sepse dihet që që çështja të shkojë në gjykatë, që çështja të marrë një rrugë, duhet që të kesh, kesh prova. prova. Dhe mm -hmm. këta njerëzit e emisionit Stop kanë rënë dakord që ta ndihmojnë dhe historia është pas sa që janë siguruar provat. Qi tregojnë ajo ne ushtruar ajo që aniza shabani sa që, që si quhet po bashojohet po po ëhm që është administratorja dhe i bie edhe pronarja në një farë mënyrë ëhm mm e këtij kopshi që e, e dhunon të thni realisht e e godet e godet fort duke i thënë që të pushojë sepse fëmia ka nuk ende nuk ka folur sa fmi fnonojn për të folur ose për flasni pastaj është normale. Sportejmë me të gjitha fjalët një herësh, por kopshi ju at Diran, po Diran, ë ku janë futur kamerat. Dë dhe dallohet se si se si e edhe nuk e di. Jo, shihet çdo gjë që është e qartë ashtu. Po. Po është, do ta kuptosh kjo që nuk është hera e parë. Jo, nuk është hera e parë. E fëmia duket se është terrorizuar komplet. Ai dridhet shumë. Mënyra se dridhet ai fëmia po. Fështim banduar, ta shtu se aje është ngrirë, nuk di nga te mbaj. Mm. E është, është, e... Që që njështë i të janë e voltuar shumë, me shumë të drejtë. Nuk e ti sepse duhet të... Që vëse nuk e nerva për të marrë me fëmijënë, që vëse nuk është... Mësë me e jitë, shumë të punë. E, ata e anë fëmi është. Nuk e ti. Dhe për në te, për ti është kanë dhe paguan, që... Xa disa orë në ditë smeriau të jeti sigurt, kaloj mirë dhe të paguam për të kundërta në këtë rast, a? Kjo është ironia e gjithas, po paguar ose mos paguar. Jo, s'ka rëndësi. Edhe sigurt ishte falas, fëmia nuk preket pikë mbaroi, domethënë nuk. S'ka mos, kur e di. Tej besuar është fëmia i teatrit, domethënë ajo është në përgjithësi aqoma më e madhe. Se unë e di, prindërit dinë divorzohen ndonjëherë. Prindrit edhe mund të përdorin në një çu plakand ndonjë ç byçve, si mm -hmm. themi kështu. ë, uh, pak disiplinë apo çfarë? Por uh, ë, ta rrahësh fëmin? E... Edhe edhe fëmin e tjetrit? Shumë shumë. Uh, është që unë. Ë, kështu që. I ve padet edhe çfarë, edhe çfarë, çfarë është reagimi ulta? Por reagimi ka qenë masiv në fakt, po. Reagimi është nuk e di. Duhet për shembull, un them që duke parë kaj shumë dhun mbi fëmijë, duke dëgjuar kaj shumë raste, duhet dalë një shembull, duhet varur, varur fare, duhet dënimi makabër që mund të ekzistojë. Varur, tash ti e di. Uh, jo, është Si ke kështu gjithë me <laughs> nuk, me automanizma uh, i kështu. Nëse nëse nëse njemi, nëse varur, preken fëmijët është un errëm para fëmijëve, nuk, nuk. Nuk kuptoj. E... Mirë, faleminderit po. Po shpresoja për një kështu çikmë. Nuk më... kam fare. <laughs> I kam e varin me Allah ti e dera jeta ti dre pastaj po asha jo as me mishin me kripë ke vënë sish me aty aty nuk do hyjm dashaj se, se ngatrohet dhe përfundojm përfundojm pastrem. Jo vetëm kaj pak e ka rrahur ajo duhet nuk e di. Ë? Ka një dënim shumë maksimal për atë. Dhe për të gjitha që kujdestare kujdestar. Ka qenë një rast i, i vetëm. Kam përshtypjen e fortë, po tishte rasti i vetëm ky, do ambitesha shumë. Ëh. Mm -hmm. Megjithatë, që është rasti rrallë, është gjithashtu rasti rrallë, se Ju mizënjërs janë përgjeshur. Unë pas së një grua tjetër që ishte atje në kopës, e mori dhe e e përshafon dhe çagat fëmijën. Po është e punësuar aty. Ndaj ajo zguzon. Do të ishin në pronarën. Po, pra, kështu që është. Nuk themi që janë të gjitha kështu për çdo rast, ato duhet të ndonë faktin rreth çu nuk janë të gjitha ashtu. Jo, kanë. Sepse mund të jetë një tjetër që është është e rëndësishme se mund ta themi këtë që në raste si ky mund të bëjnë që një profesionist aktor të fillojë të shihet në një dritë tjetër. Ëh. Mm -hmm. Edi shikosh për shembull në edukatore ti thon me dyshim që apo kjo thua kur s'ka kamera kur është vetëm ka, ka dorë kjo si ajo që kemi parë se këto shikojnë domethënë automatikisht kur ti bombardosh me kështu lëndë. Sa ti rastu bën. Domethënë ne edukatoret praktikisht këtë vitin e fundit i kemi parë vetëm duke rraur po kalamaj ose duke ulur mbi fëmin, duke. Kjo është edukimi. Si im parë në një edukatore që që të mos mos dunoj fëmin deri tani. Kështu që un 100% imazhin këtë vit të edukatoreve e kam Vund? Kërë kanë përkë të kursin e dhunës, që uh, në... S'ka një dhejë për kursa... Përveç nësa ka... e grosë, pa... Kurek e bronda... Që e ngushelon, ashtu, si, sh... si shmundit atje... Po... Kam përshimin që është arestuar, është... Si... si pas... Po... Mbron në bedik, mjët, po... Thu e që ajo bashk me pes punojse dhe tjera të... Edhe punojse dhe të... Edhe punojse dhe të... Na, është vizë të ashtu... Unë is Por ta ngritu pak situatën, një këngë me ngritje, quhet Abenap. E kanë ndon Call Play që dëgjuar? Është shumë e bukur. Okej, le të. Mos mërziti tash. Jam shumë ndër sinqerisht që. Sa jeta vazhdon. Shumë e tensionuar shumë. Edhe kanë të gjitha breksa, e kanë batalje. Mos shikoj më këso gjërash. Jo. Mos shikoj më këso gjë, a mund të Okej. Ti je Call Play. Normir. Kë abe fem. Open up.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 open up ben nga Cold Play, klubi i Mëqesit Horizon në 7:32 minuta. Në Mëqesit që zgjitemi së keni ardhur në programin e ishës dashur, ju përshëndesim. Ai ka gati për një anagramë. Patjetër. Okej. Unë kam gati anagramën për ditën e sotme miq dashur. Do ta da luajmë tani në klubin e Mëqesit dhe t'shohim se kush do të jetë ai. Prej yush që do ta zbulojam har pak me këtë anagramën sot. E ti bër shumë dukën. Faleminderit. Anagrama në klubin e miqes. Mis, Mhm. Buba Dore. Au. Ësë anagrama. Mis Buba Dore. M A I S A B U B A D O R E. Mis buba dore 069 27 222 22, Dërgonë me sashtë dhe tuaja Mis hmm. buba dore Mis buba dore Me shkruaj i erit Kene voj për një silo laps. laps Të duhet një top letër fletore Doj një makin më garitësa <laughs> jo. Pëllim derit për letra Ordra. Ati edher është a, a 4 e ke Mis... Mis buba dore Mis buba dore Ok, ojta për shfar luaj Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Ok, ojta Mis... Anagrama për sot Dore Po, 069 27 22 oh. 069 27 22 I pari Do të fitoj një kontrol të plot mjekësor nga spitalin amerikanë Rivendosini këto gërma, formoni një fjalë. Një jese li mirolli nga radioja. Je bi pak. Ej, si uh, si gjendja në trafik në Tregonot? Problemet të lidhjeve par gjithmonë zakonisht jemi të pritur për lidhjen e par me qetësi trafiku, parkun krakset kryesorë vin pa trafik, rrugët mm e -hmm. rrugës rrugë Elbasan dhe rruga Kavajë i bashkon qendra me trafik normal yes. të dy krahëve tyre mund të them unazë si më çarkullon pa probleme, një fluks, një lëvizje më ndryshësh vetëm tek Partizani Panjor dhe te rruga Ferizajgo, në rrugët përgjithshme qendra e Tiranës, rruga Pava Gjopali II, rruga Ded Gjëluli, pjesët hyrjes të Tiranës janë më së çarkullushme. Ja pamë edhe Partizani Panjor që gjithmonë këtu për shkak të ndivimit të rrugës, pra njerëzit vin nga nga rruga Barikatave drejt Partizani Panjor ose drejt në Katçeve dhe sikojm se edhe këtu ka probleme për ka gjithmonë fluks trafiku. Mos i çargulesh më pjesa tek fillimi fillimi i lëshyrit Muhamet Gjollëza pi zonaz sportshme drejtin e gjein drejt, drejt kryqëzimit sin rjetorit dhe drejt Zogutzi, nuk ka probleme. Ta lidhja parablen është përsëritur se neutrale me me ndryshime të vogla e linja. Dytë është, është ajo që mund ta marrim informacionin më të plot. Okej, okay, faleminderit shumë. Emi miqdashur 0699857787. Elë do që ta dini këtë numër. 06998577877 kur ju duhet. Taksija. Send my love. God tell klube 5. This was all you. None of you. Ju të çojmë Da dhe 39 minuta në krujën e mëgjesit miqtashur Mirë mm. mëgjesit gjithë da Mirë të vinin uh, Klav FM në 100.4 Hello. Hello Edhe në ekrani në Klav Të Vaz Yes, edhe në ekrani në Klav Të Vaz mm. Tu i jena, ne i jena mm. E më në fundet e oltën me ne e kena mm. mm. Ajë dhe oltë Ajë dhe oltë Gjesi Gjesi, gjesi Hëmë i jero Oj, oj Gjështë do në dhoshë Më peshkua historinë një zotrie, ëh, që jeton në një fshat në Turqi është 111 vjetës Në Turqi Në Turqi, po, pra? Në Turqi, dhe gërd Në Shtambol? <laughs> jo, në Kepenek Në Kepenek, në, në Kepenek oh. mm. Por, uh, ka bërë këto ditë 111 vjetës Dhe jeton me 107 një për dhe mbesa Vetë ka 7 fëmi mm. Prej të cilve kan ardhur 107 një për dhe mbesa Kështë edhe një, një zotri, po? Po, ka bërë 111 vjetës I, i mbushë Po, i mbushë Dhe me sa të shohë unë Ti shikë i dherim? Çok të siguroj deri Çaj çaj çaj çaj çaj çaj Je jesh i ati është sepse ka shkuar shumë mirë me bashkëshorten. Ai jetuar 76 ah, vjet me të, kështu ka thonë ai no? si të paktën, nuk e ka pasur. Ai ai vendos gjithë barrën. Barrën ja vendos mi supë gruas. Jo, sot ka kaluar. Ajo ka falë thotë ai që veta 112 vjeç. Që mëmer Zoti. Gruaja ka ndruar jet kur ishte 90 vjeç, pra ka disa vite që nuk është më në jetë, por ai ka thënë që nuk ka jetuar. Jo, kam jetuar shumë vite të lumtura me të, 76 vite së bashku për po, po sa. Dhe ë, do të thonë unë vazhdoj të jem akoma në mm. formë dhe mirë me shëndetin sepse tani këtë lumturi më kanë zbërthuar 107 niprit dhe mbësat që un kam. Plus edhe jeton. Është edhe një Jam mosinë, andaj nga edhe ajo se ka një historik mm. me një 93 vjeçare. Po mirë. Është, është dashuria nuk është në kulmin e pleqërisë së saj, që? po. Bukur është Kjo për më ndojtë të embushim Më ndojtë të jetë pak i mathë Për më <laughs> <laughs> Gjine një mëndjet Përë Sa e ke për është mm -hmm. Si për t'jep motiv për t'jetuar mm -hmm. Kej një arsye për të zëgjuar në mëgjes Po, normal Kështë që Kështë që. që i bjetë Të shtojt të jetë të tjera kë Po, tëllësit e maleve ararat Ka jetë Në dashni, më sa duket. Patjetër. Bravo e qoftë. Edhe nëse mm -hmm. sa sa nipër dhe mbesa kishte bukur? 107 nipër dhe mbesa. Tanë unë e thĩj që kjo është në formë piramide, po 107 ka bazën, ajo është di gjë. Saqë prapë bie që këtu janë 11 i këtë bër vet. 7 fëmijë ka vet. 7? Po. Më ze ka 107 nipër dhe mbesa. 7a u bën 107. E çuditshme. Okej. Shumë mirë. I bie, është që kënga pas 7 fëmijë. Kan 107. Sai bimë sadarë të fëmijëve, kanë bër fëmijë. Sai bimë sadarë bim jan... për për për fëmijë. Nuk janë 107 fëmijët e 7 fëmijëve këti, po ë aty përfshihen edhe fmijat të martuar ka lamadë ka marrë. Oho, oho, janë disa breza. Tah se kishim bër nga 10, nga 10 vjeç si ato martohen 16 vjeç, 18 janë me fëmijë. Ëh, po ndaj. Polori. Lori janë në Turqi Lori. Unë në planetin ku Më nganjë, pse më ndonjëse në mm. si, Turqi bëjnë karamek kaq shpejt? Varë ndaj zonës, atë qlorë. Varë ndaj zonës në zon zon Turqi, po. Është <laughs> <laughs> <laughs> një turçinë jo shumë e mirë, po. <laughs> <laughs> <laughs> mirë, për <laughs> ndarjen. Çfarë ka ndon Justin Timberlake? Can't stop the feel Can't stop the feel Wow Okay, she'll a limp for juice the feel or you know, the feeling mm -hmm, the feel Can't stop the feel Ow <laughs> Yeah, oh. I got this feeling Yeah, feeling You'm guessing It goes electric baby when I turn it on Off in of my city Off in of my home With flying up no ceiling when we in our zone I got that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 didn't do, do, do but you dance this dance, dance and anybody that leave been so sickly so dance in i can't stop the feeling so just dance Tirana, to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. My name is <laughs> Jis, my name is Jis. My name is Jis. Hey, my name is Jis. You are Jis. You are Jis. You are Jis. I am Jis. I am Jis. What are you doing? Mëske në i bizele, për jeshtë të gëtë <gjais> <jastakut. gjais> Duva ki duhet të <a> kontroloj Ngrie i njerë Me shumë gjësa <gjais> Se nuk i djetë Po ti Olda Ke e bizele? Jo jo Apo i kënë shesh që E kam He qënë bizele Po me e kështë që në nënkresësie <gjais> <gjais> Po mirë <gjais> Me jashtë të këmë, si që temi ndryshe Pa, ndoshtë të ka edhe më mirë Ndoshtë <gjais> të ka edhe më mirë E në në në në në në në në në në në në në ti ashtu të vuash, <laughs> kish para se më vjen për ty. Por do do të japim çdo ditë jashtëku anatomik. Mm. Okej. Okay? Jashtëku anatomik përbohet nga sfungjeri memorik. O sa mirë. Ti ke memories sfungjeri ka, <laughs> ose sfungjeri ka më shumë se ty. <laughs> I cili zbut shtypjen e trupit dhe krijon nivelizimin dhe relaksimin e muskujve të qafës dhe të shkupeve. A e, kjo munduhet mua. Po. Do vojë datë. Dizesin, kjo të, kjo kjo bën që të ketë qarkullim më të mirë të gjakut. Ëh. Mm -hmm. Dhe ke gjumë më të rehatshëm e më shplovës. Kjo është ideja. Këta janë steci, më shumë fiale janë dhurat nga Yusk. Ne e di dyqanin Yusk. Mm -hmm. Tek tego po. Është dyqan ku më pëlqen të hy. Vazhmirisht të ka shumë gjëra. Un thjesht hum mendjen atje. Bëj sikur po bëj pazarin. Ne <laughs> kontrolloj gjërat. Por ky jashtë ku është ka standardet OEKO-TEX që është një certifikat botëror e kualitet dhe ne do t'javim një të gjithë dhët do t'beo një përshëmu tani edhe kush i përgjigjet kësa e përgjigjet i pari apo e para me përgjigjen e sakt do t'fitoj ja sëtëkun anatomik Anatomic. well poor qëqyhet që mm -hmm. well poor nga jusk mm -hmm. qëqyhet që që dhe bëjmë përgjigjet mm ha -hmm. <laughs> ha uh ha ha hu hu hu hu hu hu <laughs> Ah, uh, pikërisht mm -hmm. kur jemi duke festuar për kontaren e Shqipërisë, tam, është dashur që avioni mm -hmm. i kontares të bëjë një ulje të detyruar. Mm -hmm. Po, po, arsyeja pse avioni u desh të ulej, është ajo që humpres prej jush. Dëkord. Sipërcilla mm -hmm. në 0692070222, pse avioni i kontares shqiptare u desh të bënte një ulje të detyruar. Mhm. Mm 069 207 10 222 Jo, a i kanali, hëtë dë gjotë, hëtë dë gjotë, hëtë dë gjotë Pa, e vërtajtë Kështu, ok? Në regu Ti e di bërgjënë, së takë Ok, pak të Pash, para pak Unë dhe tiftuaj njërësit edhe në faqenë tonë Facebook, miqtashur Me që po flisim për Pak në parë për këtë rranstin e... E pasurra nga emisioni stop në lidhje me dhunën mm -hmm. dhe e fëmijës Atje mm -hmm. Vurra i një status të kë... Sa po, të kë faqë eon Që jufton që të flisim për këta Kjo është faqë eon Facebook.com fraksion klubim gjesit Cila është zhjidja për, uh, për fenomen e si këto? Qfar është reagime, qfar është zhjidja? Se gjithë revoltojemi mm. me shumë të drejtë Burg Jo vetëm jo, Burgu bur dhe akord, për diska jam një që... që jo. Mirëmirëm, jo shiko, burgu, ësht, burgu është reagimi, jam mm. dhe akord me atë pjesën Shiko, edhiti si shpunan, burgu është që se ti ke kryen një, një vebër penale, dhe kam është një mund se këtu mund të këtë vebër penale Kamat madhe se kjo E, atërre ti shko në burgu edhe përqishish pra të, kështu që jemi, jemi dhe akord me këto, për përqishish pra të, përqishish pra të, kështu që jemi dhe akord me këto, përq Që fëmijë të moskalojnë në për... Zidja është sistem kamerë është në përkopshtë dhe t'i kontroloj dykusht tjetër Ta, Kjo është zidja tjetër s'ka Dakord, kjo mund tjetë Kontroloj dhe besoj Do është a e vetëmja, do është a jo e vetëmja, vetë nuk e ti Jo e vetëmja është, që se vën kamera, ti i di bi që, që big frika ato, brother is watching you frika, run, O traj nimi i këtyre Po se kur tishin edukatorit vërteta ato, të tajnë numarat, të që njohim psikologjinë e fëmis. Por problemi nuk është edukatorët, i ka diçka që shkon tek në shitara. Jo, jo, s'do të shkonë në shitara. Ja, mos sa. Nuk ka lidhje me këtë. Jo, kjo ka gjithë ndëja. Këto janë fenomene. Ekzern nuk mbulceu mua për veç kësaj uh, dhunës dhe dhe edukatorja që nuk bëri asnjë gjë. De ajo është diskajtorja ajo që ishte ulur. Po, pavarësisht se i erdhi keq për fmijën e përjafoi, por mos reagimi i saj është problem gjithashtu. Kjo është vështirsia ashtu, vështirsia e vendit po... të punës është kjo. Po, shikoj kur ti shikon në vendin tënd të punës ieri. Diçka që nuk shkon. E jeri, por ku ka një katër kalendar. Njëu që ka një ndërgjegjshë duhet të reagojë. Jo, nuk e bën të tërë. Me kushtet që kemi, e bën e bën e bën. Ka një njerëz, një njerëz ndërgjegjshëm duhet. Jo, drejta është. Problemi është realiteti. Tashin gjithë ne vetëm kemi një vend punën, por deri realitetin dhari... e pam, por un po them që një njeri më i ndërgjegjshëm duhet Ta të reagojë altim, që ti të mbash vendin e punës. Për shembull, duhet që të rrim Lorin çdo ditë. Ezaun un un me Jerin <laughs> rrim Lorin. Te Loris doron dotaj. Ërëgullim. Ti, ti, do sa sa <laughs> të sapo <laughs> <mi, cho, mi, laughs> të sapo të thonga çfarë, çoj mi, çoj mi edhe një herë, fuzion ti në Celore ndër e rrai. Ti s'vonas gjatë. Ti do të kalon trans. Ti do të bashkëvendin e punës, ti nuk do të mos. Do të bashkë. Çse ke dhën kurrë na ajër këtë. Na dëgjojnë gjithë Shqipëria. Për rrajet e Lorit për, ë, jo. Do të çdo bëjë, çdo bëjë. A do e mbaj vendin e punës? A do ndihmoj. Para të rritja ijeri një herë. Ore mos më dëd dos. E jeri... shikom pra çe ti do reagoje. Atëher pse nuk, nuk... duhet të reagojë ti gjithnjë kur shohim. Gjithaj kush e rre. Për një jo. rast apo. Po s'është ndë, shikoj, se nuk është insej si Maltin. Ëhë. Nuk është insej se Lori mbrojt edhe vetë. Po jo, jo, çu nuk janë përgjend tash të fare me këtë. Ai fëmi i vogël që. Po jo, jo, ska lidhje me Lori. Po shikoj, edhe ajo është nën në këtë rast dhe nëse ti sheh një fëmijë tjetër që po dhunohet, atëher nuk e mendon në një sekond që ai ndoshta mund të ishte fëmija yt. Në momentin që mund të ishte fëmia ju oh. ti nuk do bëje asnjë gjë, do bëje se lirë. Domethën për të dy ato përmëndëso se shikoni gjërat me veten tuaj se nuk i llogarisni mirë çfarë është. Miss Buba Dore, panograma për ditën e sotme miq dashur. Miss Buba përgjave, Dore. Dore. M I S B U B A D O R E. Miss Buba Dore. 0-6-19-20-7-12-2 Oll da ka premtuar një kontrol të pilot mjekësor në spitalin Amerikan Më ratë që të të bji pari ose para E përgjirë nësak duhet të i rivendosin këto kërma Në në një që të formohin një fjalë Miss Bubadorë Kujtës është e mundur 0-6-19-20-7-12-2 Miss Bubadorë A shpër kës të liri A shpër utimin të ndiri Pusho, mos... mos... mos... mos rezistovë <laughs> Mos sol, pusho, shqt, pusho Diali kesh, vajzë a keshë Mos <laughs> bëkot <laughs> Hajderaj mojqë në të më Se jeri se hengri do të Pusho ti mi Ka bëjën përmeshëm Diali kesh, s'ma vletë këshurë Qikose të rrë do? Njëse Oke, i gegë. Edhe do të rrai, edhe do të pushosh çike vështirë. Mund ta luajmë shiktu këngën në fundit? Ëh. Mm, okay. Për ëh. Uh, mm, mm, mm, mm. Për chef. Si ka këngë? Ëh, asha kënga që këndon grupi me emrin Mast. Ëh. Mm -hmm. Titullin e ka Free Child. Oke. Okay. Me Jakobsi. Shik këtu. 5 4, 4 3, 3 2 2 So. Yeah. Till then. Let's do it. minuda në klubin MÇS në këtë momentemi të kemi ardhur që të gjithë miqtë dashur ju përshëndesim ora është fikse për uh, këtë mm -hmm. zërin e përgjumur që kemi për sot e pastaj fillasim pak edhe për këtë temën që do të trajtojmë sot e cila ka ka vëmendje ne opinionin publik pas publikimit të asaj video nga kopshti mm -hmm. privat ku një fëmijë 3 vjeçar, një djalë i vogël, ë uh, vuan kush e di se sa spes. Po kjo është gjë që në një ditë vetme ishte xhiruar mm. video, mm. që është tregues në vetveten, se nuk është montim e mbledhje e, e episodeve të Dhunës si që mund të kenë ndodhur në, ku diun, 3 muaj ja, apo çfarë, mm edhe -hmm. të, të ngjishura në në 5 minuta. Po kjo është një ditë, edhe duket që Dhuna është e furishme ndaj fmijës. Është pa përmbytur fare. Kush e di sa herë është përsëritur mm. kjo Dhuna? Pikërisht pra. Ajo është një gjë që s'dihet por çka që mund bësh të bësh llogarit vet. Kjo që është është është, është revoltutese si si prindër, po si njerëz në radhë par, se nuk duan që të bëjë një dallim midis prindër jo prindër. Ajo është është, është një, e para duhet të jetë njerëzore. Isha Gjëje më ngom. Patëherë, patëherë, patëherë. Nuk ka rëndësi nëse je bie prind vet apo je prind. Edi çfarë pas, pata rastin në i um, vëmë ku Isha, një grua angleze, ishte njëa një Po thëmë 50 vjeqë, mm -hmm. e kishtë dy fëmi. Uh, të dy fëmi të qartës i nuk ishin anglezë, sepse ishin, uh, ishin nga azia, mm -hmm. si, si ratës, do më thëmë. Mm -hmm. Njërë ideal ishte ndo shta 6 mm -hmm. vjeqë, tjetëri mund ishte 4. Pra një kishtë të birësuar. Ishte birësuar mm -hmm. që të dy, po. Ishte birësuar që të dy, ata ndo shta prej një vitja 2 vjetës, flisin të ani më shumë mirë anglishtë, se fëmjet e mësojnë... Normal. Dhe dani ajo ishte në një uthime ta. Dhe mund të shihje Se sa kujdesaj për të dy E sa të lumë të rishë në ta të dy Ndështë të kanë që një tim, një jetimore Diku ku i marrin që i adoptojnë Edhe doa të them që Ajo si shte nën në natyre biologike Por ishte edhe ata që Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami Në pasasaj Edhe është njërzore Që t'ja përsh dashurit Bërsh nën edhe për Apo bab Edhe për fmi që Sjanë direkt nga trupi i yt biologjikisht të tot. Po. Kështu që të gjithë e kuptojnë. Të gjithë e kuptojnë, të gjithë revoltohen. Pyetja ime është cili është reagimi? Cila është zgjidhja? Altini thotë zgjidhja është pajisje me kamera detyrimisht e gjithë kopshteve në mënyrë që frika, po themi, të ruaj vreshthin edhe që të vënë para përgjegjësisë provave të disponueshme në çdo mm. kohë. Njerëzit do të cilësohin në të përmbajtur po. Është edhe pjesa tjetër që jo çdo kush duhet të merret me këtë lloj profesioni, jo, sepse kjo nuk bën se ti ke një biznes tjetër që të sjellë disa të ardhurat dhe nesër pas nesër vendos ashtu kot rastësisht që si të hapësh një kopës të tjetër dhe të merresh me fëmijët. Është shumë drejt. Unë nuk e di se si është situata tani dhe nuk dua të them çare që mund mos jetë vërteta, por nuk e di um... Pa, tjeti që edukatorit do tjenë të edukuara Do me dhe në tjenë tashimuara për qënë edukatorit mm -hmm. Nuk mendoj që ti mund bësh edukator Ko, të se unë gritë e një ditë bukur Ma dhe... dhe mendoj më mirë më, Ose më kohaj është bësh lektor Universiteti Se sa të bësh Edukator veģet, Se përse ajo të kërkon të një Një shtri e një, një kujtës të jashtë akonshëm Këta fëmjet janë Ja naqë ti njom atje, domthonë Gerald ju ti mëson, sjellin ju ti mëson, po. Nishta si këtë gjë, janë shumë të rëndësishme. Dhe ndikojnë dhe lën gjurmë gatav. Nëse se duan kaq që kaq prova, për të bërë një lektor universiteti, duhet aq më shumë që të kesh një edukator për smbarin, mm. apo edukatore për smbarin. E vërtet. Jo çdo kush mendoj unë, nëse është çdo kush nga rruga që vendos se halas do punoj edukator, apo do të ham një kopsht, mund ta mund ta bëj këtë gjë. Jo, nuk duhet të jetë kështu. Kjo është më e të mërshme sesa universiteteve private. Është vërtet. Sepse këta fëmijë janë janë krejtësisht të pambrojtur. Në qoftë se degjeneron çështja në në dhunë si ajo që pam. Të vërtet. Pastaj, prandaj pra duhet një se u bë rasti i Kjo i, duhet të jetë ajë, i, i bëj trajnimi i edukatorëve, certifikim, certifikimi, certifikimi, kontrollimi plot. Po, pastaj paisja me kamera. Mm -hmm. Të dyja. Patire. Atë pa, dy janë okay pastaj. Merre merre me, me pak në <gjën> po ta po ta marrësh për shembull në në shkallën e rëndësisë që i japim gjërave. Mhm. <gjën> Kur themi duam kontroll për shembull të cilësisë së cigareve, kontrolli të cilësisë alkoolit, duam kontroll të cilësisë së rrobave, diahtit, bukës, <gjën> domateve, ankohemi vazhdimisht, ka kontroll të cilësisë të ushqim, po kontrolli të cilësisë së asaj që i jave fëmijëve. Që janë Ajo duhet të jetë e para në listë. Ajo për të ngran, po për Jo, ushtrimi mendor dhe shpirtëror është akoma më i vlefshëm sepse si sa ti mundi të shkartosh atë fëmijë me ato dhunës, janë po gjithë tjetër. Po, e vërtet. Janë trauma që nuk shurojnë. Studimet e kanë treguar që kur fëmijët dunohen, bëhen vet pasaj njerëz dhunshëm në të ardhmen. Ja mm -hmm. si jo gjithmonë sigurisht, po, por nëse tipi ushtron dhunë, rriten, ë, domthon me një personalitet ndryshe nga njëri tjetrë. Anta, të, të dëmtuar. Absolutisht po. Miss Bubadore ishte anagrama jon për sot. Miss Bubadore bombarduesi. Bravo. Bravo. E ka gjetur Keli i pari 314 i varur në numer, fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ishte bombarduesi, zonja desutrim bombarduesi. Miss Bubadore. Iku de kjo. Ndërkohë mm. që avioni i Komtarës është detyruar të ulet nga moti i keq. Moti i keq. Mm -hmm. 072 me baro numri Eduinës dhe fiton jashtëkun nga Jusuk. Bravo, bravo, bravo. Jashtëkun nga Jusuk, Eduina. Jashtëkun mm -hmm. anatomik. Për një gjumë të rehat. Kemi zërin tani më i dashur. Le ta dëgjojmë shumë shpejt. Okay. Cuidado. Fakti që ekzistojnë në mira hallë që kanë njerëzit janë shumë dëshiruar për të besuar edhe gjëra të cilat janë shumë vështira për t'u realizuar. <mum> ok, svidë e vështirë Shumë Mundet atë gjimë dhe njërë? Pa tjetër Pare minderit Fatë kejështë në mira hale që kam njerëzit janë shumë dëshiruar për të besuar e dhe gjërat të cilat janë shumë vështira për të realizuar Në regull Tani, një përëtje, ka gërshër në së fonda po më duke së mua Në duke si gërshër Më duke si gërshër Më duke visë të të të të të të të të të të të të të të të t Oh, celular superb. Mirë, them bashkë duke i nisur që të zorin, kush e gjen 0692070222. pakë këtë videoën pak më vonë. Patjetër. Ktu e kam. Jeri yeah, s'është interesante. Hey, mirëmëngjes, ju mm -hmm. gjithë dhe mirë se keni ardhur në programin e dashur 824 mm -hmm. minuta. Mm -hmm. Mirëmëngjes ju gjithëve. Mhm. Mm Do një mm -hmm. vitiftoni më mm -hmm. edhe tek ëh uh, mm -hmm. Faqja në Facebook-u, uh, që Facebook-i kompra pra, pra, uh, Fraksion klubi i mësuesit. Ëh. Dhe doam të pyesim mm -hmm. për reagimin tuaj, i cili është reagimi i duhur ndaj ngjarjes së këtij naj eksaktunë përsëritur ndaj fëmijëve pra, pa mbrojtur çfar çfar bëhet përveç se revoltohemi e shajm të gruan e re e akuzojmë me të gjitha këto gjërat e tjera e kuptoni këtë se është revolta që e bën atë mm -hmm. po mbas kësaj kur kur bie kjo dallgë e parë e neveris së justifikuar çfar bëjm në mënyrë që këto raste të mos përsëriten çfar bëjmë për të mbrojtur fëmijët e tjerë mm hm Se ajo mendoj është akoma me rëndësishme Se sa të Linqëm një person Puna është Si të ndalëjmë të fenomen Si të mos ndodhë kjo Si të i fusim frikën Atyre që mund të shkojnë dërmënd Që mund të bëng të pun duke Duke rahur Hilda shkronë thotë Puna me fëmijët është e vështirë Dhe kërkonë në durim të madhë Përë ndaj Përëndaj Dhe gjithë edukatorët e mësuese duhet kalojnë nga testet mirë filta psikologike dhe jo sa për të kaluar radhen Jo, gjithë do njëri ka dhuntim të punoj me fëmijët mm -hmm. Të vendoset në kamera, thoda jo, dhe akord me ty e altin me sa duket Në të gjithë instituciones dhe edukimit që ofshin këto publike apo private Të mitë të preket, mm -hmm. uh, më mirë të preket mm -hmm. pavarësia tani fëmive Se sa të rriten të traumatizuar Unë mendoj se fëmija mm, mm, u preket ndonjë në pavarësi, jo, nëse ka një privacsi. Po, privacsi. Po, privacsi ama. Privacsi, pavarësi. Mm. Fëmija është fëmijë, do do bën gjëra fëmijësh atje. Normal. Kau <coughs> kamerat, ato kamerat hyn në punë jo për të vëzhguar fëmijët, por në rastin kur dyshohet diçka, kequ shkon që të të kërkosh prova. Mm. Përndryshe, nëse të gjithë janë të mirë të lumtur, nuk është se do ket shumë mm. Shikime video që bëjnë kalemajt me grupa tje Me kubat dhe me lodrat e veta Nuk të jetë kjo interesi, po interesi do jetë të Si të shojmë si nasilën edukatorët Shushë, ju mund të jepë një opcjone të uaja Mendi Me ndhime të uaja Në 069 207 222 Mendoj që duhet këtë dhe një kontrol periodik shëndetësor Për mm. trurin e të gjithë kujtestarve Në 069 207 222 Ese ne I nuk e dim se sa opsion aktualisht, duhet marr nga e para një reformë totale të mm. gjithës. Një testim aku dëgjoj diçka e tillë. Diçka e tillë. Se janë shumë që nuk dihet pra. Kopshte private që xa... pikërisht mm. pra. Atë mësh, mësh, po ta mendosh. Nëse fikshmë, që kopshtet private të pa tani normalisht i bie që duhet të jenë të kontrolluar apo jo? Normalisht. Po kush kush përgjigjse? Biejnë kopshtet në në çfarë bien? I ka bashkia? Bashkia më duhet. Kopsht privat. Po ministria e arsimit e di. Po bigjithashtë pra këtë duhet marrësh. Një kopsht publik është në nën në në administrimin e bashkisë. Mm. Po një kopsht privat. Ku e merr se duhet marrësh? Leje për ushtrim aktiviteti, nuk po. Nuk diskutohet. Nuk e di këtë pjesë. Kemi pasur ndonjëherë mund të havim kopsht edhe ja. nuk është ke kemi eksploruar thënë drejtë. Po. Se kemi ndjer veten ta. Megjithëse duke parë duke paratë video, oh, na kishim hap me gjë, gabim kemi për. Jam shumë i mirë. Normal. Jam shumë më i mirë. Ëh. Dëgjoj një melodi që vjen nga sigurisht më buron nga zemra. Ja u futë. Uh, Ky është kanali i zemrës time më tash. Ky është kanali i zemrës time. Atëra, ëhm um, ti ke pardikë? Un kam pardikë. Mhm. <clears throat> Dieri. Dhe detyra jote dhe e shokëve të tu është të gjeni se kë kam parë unë. Atëherë, është mashkull? Bardh. Ngase bardh. Jo, është mashkull. Është tek të 40-tat? Është gazetar? Neu. Ëu. Atëherë është politikan? <gatim> I partiz demokratike <gatim> Neu oh. oh. oh. është... është me lësë inë oh. oh, bravo Olta Oh, Olta oh, Oje, oh, bibi 82 zedat me lësë inë, Olta 069 2077 222 për këjqenë Kë kam parë unë Kë kam parë unë Kë kam parë unë Kjo në televizor Më kështu e në televizor Asë në foto Ejo a internet normal që ne rrugë shohim me sy me këta sy a e ke parë uh, nga liçeni duke për vrapu ndonjë neum no. <coughs> glori ë uh, ka qen uh, ka një të shkuar me Partinë Socialiste po tani këtu socialistat uh, këtu uh, janë ular po. Po, janu... po jo varet varet ne nuk e di gjënd po ka qen ministër Oke. Është se ë, më mos ngatrojmë kot. Fillon emri me L. Jo, L. Jo, Lori Gjina. Isha afër. Së doje me Lori. Nuk ënkeq. Unë ndova. Unë më kam i den më duvaj këtu. Ha, Brailë. Provoje. Provoje. Është i gjatë. Nie, nuk ta thosh as i gjatë. Trop më zata. Jo i gjatë. Nuk ënkeq. Atin, atëra më përsërin. Me lsiin. Me lsiin tek të 40-tat. Jo dash i gjatë qash di më tani. Dhe ta është domethënë ministër aktuale vet. E bëri, bëri. Jo, nuk është ministër aktual. Ka qenë. Dhe nuk është pjesë LSI-s. Ës pra? Ja. Jo, ja. do të bësh pyetje të mbyllura, por është pjesë LSI-s. Olta, si unë thashë është në LSI, nuk ka çështje sa. Nuk funksionon. Jo, ideja domethënë si ka mundësi që është dhe nuk është në pushtet. Domethënë nuk ka karrige. Kurse që s'ka karrige. Un um tash Ministër, mm, nuk thon që s'ka rrike. Vazhdoj Molta. Është shumë aktiv? Nuk e kuptoj. Është shumë aktiv. Në skaktiv apo pasiv? Është aktiv <laughs> në në parti, në parti. Është. Ah, t'lutem. Është, ëh, mos është gjë, gjë, gjë. Emri me gjë? Me gjë mbiemri. Jo, jo, jo. Jo, ta provoj flamën. Jo. jo, jo, jo. jo. jo. Ja më pa përgatitur. Hamër zotim. Hamër zotim. Haide bëjmë një pyty shpejt. Shpejt, shpejt, shpejt. Skal të sjaja shumë Lori. Ha jo, po nuk është problemi, po Hamër ti. Ësht ja, më jep. Ë, prit që mos vonoj. Ujë, ujë. Ë. Dije nuk fak prit që mos vonoj. Dije, bashkë. Kemë një orkë. Na duhet orë. Ë, Lori. Lori, një pyty Lori? Ja, nuk kam, nuk kam më kohë tani. Një pyty më llave, më duazh, është ka çurëlsë, ka flokë verdhë, çan ngjyrë ka breqët? <tutim>, është, është më flok zezëa Ja, nuk më flok zezëa ja, oh, Fëllimdejtë lori është më flok zezëa është pak rumbullak Nga... i... Jo, i doblës Kanë ka, Kani... drëshuar në faktë Shonë so, nuk majmonë e bëri pyytin lori apo jo I fillon të e mëri me lë apo jo ja, nuk ja, Jo, nuk i fillon me lë Altin, kujdezë, ja. kanë drëshuar shumë <laughs> Kanë drëshuar shumë, ne? <laughs> kanë drëshuar, po Kanë drëshuar, po Kanë drëshuar mjekër Uuu, është veta i? Uuu, ë <laughs> tá, oi, oi, oi. És vet aí? Vet <laughs> aí. Vem aí pedir para dançar és vet aí. És vet crietari. Oi, oi, oi. Ime. Ai, oi. oi. Me vonei essa capa. Que isto, que é isto é fataler per... para todos <laughs> nós. Ilirmeta és verdade. OK. <laughs> Bravo. Bravo Lori. Eu fudei em pisar Lori. Ai, já deu. Pobre vëgtë, jak, shu është, shu është. Shonjëm, waa sa o solit verdal. Për i u me ndonjës e unës të funda shia ata. Ja, ja, nërmë. Se a i shi pa dukshëm. E shfarë, këtë e shetil kripe kër e shikon? Zatunishtë i e më imë suar që ti komplikojmë gjërë. Se si e ti sa ti e ti. Muneam shumirë. Se të të duam, nga që kam kalua një më brëmja nga i shermetë. Istë e një fondacionë në Shqipëri, që ka 25 vjetore ndjeri, kështuar njërës të ndryshmë mund të kopshti Rognerit, një qëra fjalla Ishtë edhe... Ishtë edhe shumë tjerë Pas ke parë këtë gjambërë Pas kemi dhe i lojt tjetër mërë Më thashtë, pëse e di, ai që juve, nuk më ndonit që umë mund që i a i lirë medën edhe nuk do të atërështë kuratë Me lësë e i, me lësë e i, sotë të shumë Kështë që që që që që Ajo fër... okay. s'e më ka. Sotto nuk mund ta kishë parë. S'e ma afro. Ma afro, ma afro. 70-tat edhe mm. mm. po. Okej. Okay, Dakor. Petrit Vasilis është. Jo, jo. Jo, jo, shumë larg. Nuk i ndrojmë qerat aty. Po, fare. Është garip. Illi Manjani është ministër, kështu që ai ngel. Prandaj oh, ngelen. Qërzot. Vien keçuna. Duhet të synoni deri për Maja, për Maja. Më mendoj edhe gjërat e thjeshta ndonjëherë, jo vetëm kaq. Si thuhet, summitin. Po. E thua, a? Tam. Apo summit në se shoqet summit un... <laughs> summit përbë. Pëmaja tra. Atë shënon sikajmos, qeshë ashtu, ha <laughs> ha ha, se kuptohet pastaj. <laughs> mirë, mirë. Më, më, më, më, më, më, më, më, më tani më gati për uh, pak muzishkë këtu në klubin e mëngjesit? Mhm. Mm Do të them të të luajmë pak muzishkë. Çuna e goza. Mëngjesit t'i dhemi, s'e keni ardhur në program? është ora të një 8.34 minuta Ju jeni me radio në Klebe FM Blendi këtu bashkë me jeri Mërëm Gjes Me Altinin Good morning Kemi Olta Rekën Mërëm Gjesi Kjo këtu po dhe Lorin Terezi Mëzë, mëzë Gjese gjedi do të uh, Se kush ishte që unë kësha par Okej okay. Ikim? Ikim Jaku e keni këta Më e bukura e të bukurave Opa! merolli nga drejt për drejt nga taksia. Jan taksi tani Eldi. Po blen. Okej. Jam live nga Shish i Ujit tho. Yay! Say hello to Mr. Wilson. Po fillon direkt me Shish i Ujit të blen se shikoj që ka lëvizje me trafik. Dëgoan, dëgoan shumë. Në rrugën Dëshmorët e Katër Shkurtit. Ëmëruar këto kod të fundit. Tani cila është ëmëruar, më fal, Ish Sami Frashi, ëmërohet Dëshmorët e Katër Shkurtit dëshmordë ka përshkruar pra, rruga të që kalon përpara për shkollës Petronini Luarasi. Po. Thuahet dëshmordë dëshmër... që këtu është mm. lëvizje me trafik të lënd. Pjesa që vjen nga liçeni Drejshishit Wilson. Uh, dëshmër, ka trafik, pjesa e rrugës Sami Frashëri nga Shishit Wilson mm -hmm. drejt bulevardit Barançuri ose drejt kurës drejtorisë policisë, të paktën duhen mbi 20 minuta ti afrores, është gjithmonë me trafik kjo pjesë dhe orari që paktën duhen mbi gjysore 30 minuta që të të, të lëvizim më drejt pa ka trafike pjes. pjesë të tjera duke filluar me aksin kryesorore qarkullohet pa trafik rruga Durrësit rruga Elbasanit rruga Vajzë. Ja, ne kuptova. Nuk ka probleme unazat sipër me kryqëzimin spitaleve mm -hmm. rruga Divës në shtëpi drejton Kaçëve smoti çarkulluesme pjesa tek Muhamet Gjollesha që është zona tek pranë muslimshërit që i afrohemi si një rietorit është i kalueshëm pa trafik. Po. E kuptoj tani mund të duash pak kemi vend këni tek Partizani pa njohur është pjesë me trafik kryqëzimit tek pjesa e rrugës varikadave me me partizane pa njohur ka trafik dritësisht nga universitetit. Pjesa tjera, në çfarë pike kreik, është ajo? Ndërtimi i Unazës Vogël atje, është është akoma punonat, po? Po, po, punonat. Rruga hapur, nuk është e ka mbaruar mbas shumë mes asaj ndërtesës që ishte. Mbas së mes do kaloj, do do bëhet rrug fakikisht dhe do, do lidhet me bulevardin Zogun e Parq që krijohet unaza vogël. Hmm. Për momentin derisa mbarojnë punimet e rripës gjithmonë me trafik. Në çardhë. Okej, okay, mirë faleminderit. Eldi, mund, mund të më thuash cili është numri i telefonit ku njerëzit mund të thrasin? O ai mbylli. Asa kesh. 069 985 7787. Po si ku e di? Po e ka fituar. Okej, okay. shumë mirë. <laughs> Këo ishte pra. Okej, okay. morëm vështrimin e situatën <laughs> në sheshet e rrugës të qytetit, por dua dua që dëgjojmë edhe një herë këtë zërin e përgjumës që kemi përsosë se Un nuk e kam gjetur. Është një vajz, kjo kuptohet, është është një zë femre, ëh kjo është e qartë. Por për te ai, sa e vështirë për të marrë vetë me kë kemi të bëjmë. Hm. Kujdes. Fatkesish në në mira hallë që kanë njerëzit janë shumë dëshiruar për besuar edhe gjëra të cilat janë shumë vështira për t'u realizuar. Hm. Kjo është e keq. Na jeni ndihmë vogël o valla. Është Kancë Nolta. Ish ministere. Ja, unë ndihmoj Altini. Është Kjo është ish-ministre. Ish-ministre. Po. Mm. Më shumë se kaq se. Ish-ministre zonja Zotrin, që do thotë që tani nuk është ministre. Okej, okay, unë e gjej. Je ri gjejmë më parë. A mund ta gjejmë, a mund ta gjejmë tashi duke ditur që është ish-ministre? Okej. Fatke siç në në mira hallë që kanë njerëzit janë shumë dëshiruar për të besuar edhe gjëra të cilat janë shumë vështira për t'u realizuar. Okej. Okay. Okay. Si ajo mundu kemua. Përjetim që ka kontroll mirë dëjua shqipe. Mhm. Mm duke të grua e lokuente mm. duke që fletër i mm. atësho <coughs> këka qenë edhe arma e fort më ndoj unë e saj urtër o? arma e saj e fort mm. arma eftot, e fort oratoria unë them edhe edhe pare qitja, jo kejsh jo edhe pare qitja edhe pare qitja prita shi Ethem i gërzisiana po ja. Do do. 33 33 13 flasin drejt. Mhm. Mhm. Jamë stadëm un në një fund? Ka ti. Ka ne dhomtë errët. Kë një pak privatësi, lutem. Që flasin drejt. Atëherë dëgjojmë. Raid nga 21 Pilots është çfarë do të luajmë tani? Në klubin e mjesisit? Ah, samba çengta. Faqjon nga Ohio. E dober pak rege, pak ashtu, pak ashtu herë më kujtojn Sublime, herë diçka tjetër. Kjo është Ride, tani 21 Pilots, klubi më i çesit, Club FM 104. I just wanna stay in the sun where i'm fine. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's piece of mine. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way to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 to wake up and have a laugh, have a laugh. with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, mirëngjyesni Ardon. Kryeminim Gjesita e për ditën në sallon 8:50 minuta apo shkon 8:51 në këtë čas. Miq dashur, unë jam bleni këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i mm -hmm. mirë Mi uh, Altini, mirëmëngjes. O Olson. Mirëmëngjes. Ve Lorin. Mirëngjeshi, mirëngjeshi. Kjo kjo është Lorin. Ky ështëolta dhe kjo është Lori. Atëre, gjesi um, Gjesi. Ani undo të jem mësim, mësus. A gëmuar për sot ieri. Ja. Jo. Jo, s'kem gësur. A mund të përgjithmonë ja. pa mësuar? Atëre. 5 <laughs> minuta në zyrën time. Gotse cakes. Sure. 5 Pet minutë. Vetëm 5 minuta. 5 minutë. Mirë, bëj uh, shpiktur. A dhe? A dhe? Gafi për Ja ne do dy fituesit përpara. Po jemi jemi fituesi tani se momentet më vëmendtarë ti na këtu këna. Si p. kur është ka një kështu downer këtu. I futni oh. mirë mirë, mirë mir keni juve. Po mundet të bëjmë pak uh, apelin më parë. Okej, sepse zgjas, 5 6 7 i mbaron numri Kidës dhe ka thënë para këngën e ditës, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Kidë. Durrko kishte para Ilir Metën dhe i fiton një grat nga Electronic Line 109 i baro numrin. Bravo. Deri në një eventim të ditë nuk flas më. Kam rarr në çumit. Kam marrë në çume. A b a b a b a b fillojm pop quizin.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 Aspa pa chef sot. Sakaj. Kto? Sakaj po. Sulai. Ktu, ktu, ktu. <laughs> Terezi. Ka marleh po sot. Shumim Brazilian këtu, le të bëjm kuitin ton. Ata që duan të luajn 0692070222, 0692070222. Jan 4 fjal nga Faliuri Jus Shiva. Dalova tek një gërm, zorra këto katër për kufizime, mm -hmm. ju do të gjeni se për cilat katër fjalë bëhet fjalë. Dekord, katër fjalë bëhet fjalë. Mm -hmm. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Jerry, tam. Të rresia e vetive, a e tipareve morale të njerëzit që burojn nga parimet e saktaura, që çmohen nga shoqëria. Okej. Okay. Çfarë ka vështirë? Mm -hmm. Të rresia mm -hmm. e vetive, Mhm a e tipareve morale të njeriu, mm -hmm. që burojnë nga parime të caktuara që çmohen. Okej. Okay. Nga shoqëria. Ësërëstirin këtu. Okej. Për Gërmën. Okej. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Altin. Po. Order për të mos lëvizur pa leje të veçantë, sidomos në orët e natës në për rrukë e një qyteti. Urdhër për të mos lëvizur pa lejet veçantë, sidomos në orët e natës, mm -hmm. nëpër rrugët e një qyteti. Ujet u, u jet, besoj se. Ujet? Besoj se. Besoj ujet. <laughs> <laughs> me siguri vetëm që duhet ta djesh, besoj. Besoj se ujet që ujet. <laughs> Okej. Okay. Pyetja nr 3. Olta. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. <laughs> Bëhem me të zezë. Ndyhem me diçka të zezë. Ose të errët. Bëhem me të zezë. <laughs> Fillon me n fjala gërma. A e sikon atë? Bërhe me të zezë Bërhe me të zezë, oltar Ndyhe me bishka të zezë Ose komplikon zez. më të përse qdo pra. Ndyhesh ah. <laughs> Pytja nëmër 4 për Lorin po. Pytja nëmër 4 Pytja nëmër 4 <laughs> Lori po. Pytja jote mund tjetë zbulu e si gërmës Me siguri U zbuluan ndosht të dhejt dikute oltar Por të anin këtu u konfirmoar mm -hmm. Lori po. Se cila nga dy kotës ka të fityrës të vendosura oh, përballë njëra tjetrës, Say, një po, po. në të cilat janë vendosur dhëmbët. Okej. Okay, Unë e gjeta çete pyetja e parë, Gërmën. Bravo Ieri. Okej. Okay. Bravo Ieri. <laughs> me rregull, më vesh katërmedit? Po, pra, po. Pra. Në fillim fare, për Ierin, torsia e vetive ndë tipare memoriale të njeriu, të burojnë nga parimet caktuara që çmohohen nga shoqëria. Mm -hmm. Pyetja e dytë për Altinin, urdhër për të mos lvizur palejt veçantë, si do mos norët e natës nëpër rrugët e një qyteti? Kritja e tretë për oldën Bëhemet të zez Dhe kritja e katër për Ndysh. lorin Cecilia po, Cecilia nga të dyja kockat e fityrës Të vendosura për bal njëra tjetërës Në të cilat janë vendosur dhëmbët mm -hmm. Wherever I go nga One Republic Këshkën nga që të gjemë tani Në mqjesë juve të gjithve Nga klubë në mqjesët Nga klubë në mqjesët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 to the same I know you're alive but don't tell the end of the truth Whatever I know there's a shadow of you I know you're trying but the force of the night Alo, mirë mm -hmm. se vini në klubin e mësimit. Ora është tani 9:06 minuta. Mm -hmm. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, bashkë me Altinin, Mortën dhe Lorin Klab FM 104, mm -hmm. unga, në klubin e femrë 104. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Uh, Ëm, nuk e dini se dini po, të fajë. Është është zhvilluar break, kohë është një, po themi, një debat, një një një teme nxehtë në në, në ambient akademikë në lidhje mm -hmm. me me nëse Jezusi mm -hmm. ishte i martuar apo jo dhe shkak për këtë UB oh, dikur u zbulua një nga një papirus i cili në cilin mm -hmm. shkruhej një moment një fragment supozohej po themi biblik apo nga jeta e Krishtit ku ky pyet mm -hmm. për gruan anti ku e kam gruan diçka këtë mm -hmm. pra i referohet një gruaje dhe mm -hmm. një profesor në Harvard pati këtë papirus dhe ishte ai i bindur sa dhenë kisha në faktë kjo është grua, ishte aq e bindur sa vendosit uh, shkruante edhe një një shkrim akademik për një e mori uh, shumë seriozisht. Po zesh. një studim mm -hmm. që kishte bëndte me me uh, Existe, faktin që po jo. Po mm -hmm. Jezusi mm -hmm. jezusi, jezusi mund kishte panthur një grua. Tani detajet e reja kanë filluar të dalin në dritë që japin një kthyes s kësaj historie dhe është mm -hmm. revista The Atlantic që i ka votuar kanë bërë një hetim Jo dhe ashë mbi, po themi, qështin akademike të kisht apo s'kisht e mm -hmm. një grua Jezusit por, por, tek personi i cili i kisht e dhenë profesoreshës Harvardit këtë papirus Dhe këj person është një Gjerman me emrin Walter Fritz <coughs> i cili tani jeton në Florida Dhe ka qënë um, anonim gjithë kësa kohë Sëpse uh, Zonja, profesoresha Arvardi Që kështë e marë papirusin për ti mm -hmm. E kështë e mbajtër qizmonë identitetin e dhënsit e Të papirusit Anonym. anonim Që mm -hmm. ishte Walter Fritz I tili tani ka dalë në dritë uh, Sëpse edhe ka pohuar për gazetaren uh, Ariel Sabar Të Atlantik Që, që kjo është personin që e ka qëtër për A johë të shfar e bën historinë të duket më dyshimt është se e kaluara e Zotit Fritz është Dushin? është e dyshim. Mm. Ky ka qen ka qen për një periudhë të shkurtër kohe, drejtori i një muzeu në Gjermaninë Lindore, mm -hmm. vend të cilin ai e la kur e hoqën për shkak se filluan të zhdukëshin artikrafte Vice të çmuara, po. Oh. Filluan të zhdukeshin nga nga arkiva e muzeut mm -hmm. dhe u akuzuan se ishte ky. Pastaj një problem tjetër që ka pasur, nëse mund ta quajmë kështu, ishte një lloj biznesi pornografie ku Kjo u fut, i cili ishte bazuar paka shumë të gruaja e ti, e cila në gjatë aktit, fillon të friste në gju aramaike, në gju të lashta. Për i të lëbëdë, sështë e shumë po, serion, sëtani. Kjo është e kaluara. Gruaja e këti ishte e përfshirë në një fashë e pornografika. Në një, një biznes. Papra, këtaj. Sërse gjatë aktit, kjo fillon të friste në gjuhë okay. në gjuhë panjore në gjuhë mm -hmm. të lashta etj mm -hmm. etj pra që e, e ta bën ta personazhin tan ton pa këtë pa këtë dyshim Tjetra ishte që ai gjithashtu kishte studiuar gjuhën koptike ëhëh mm -hmm. që do të thotë nëse ky e ka e ka bërë vekë këtë papirusin ky dinte se si ta bënden sepse njihte gjuhën ëhëh mm -hmm. kështu që, që dyshimet janë që ky person e është i pavështatshëm po ky person është shumë i dyshimt në fund fare mund të dalit që ky është i shmendur <laughs> po edhe ky mund të jetë thjesht autori i vargut ku Jezusi përmendet sigur ka kërkuar të takoj gruan e tij apo apo diçka ngjashme. Qëse hmm, gjithë jam mund të e bazuar. Sa të vërtetë gojja e mirë. Po, çështja është <laughs> ja ka hedhur nëse është kështu ja ka apo. Hedur... Me pasu dilemë të forta në lidhje me këtë. Profesor, do vazhdoj të ket gjithmonë. Kam përshtypje mirë, nuk e di, para edhe shumë kohësh, që dolën sa dokumenta që. Po pra asaj, nuk e di të Kupos të Krishtit dhe trazgjimtari. Ëh. Ja kujtimosë, çfarë? Po jizesi. Këto janë çështje që do vazhdojmë të diskutojmë gjithkohës. Nuk do zgjidhen kurmë ndonjëherë. Po për moment. Po, nëse burimi i si situata, burimi i informacionit është një hajdut i pushuar nga puna. Te as <laughs> edhe ky është një rast që jo se nuk njeh të. Është joshuresh nuk e gëjrat e lësh, edhe të drejtat të, domethënë edhe të vërtet papirusin. Mundet. Po fakti mundet. që ky është kaçi përfshir, <laughs> mundet. E bën pa vlerë. Tanë. Pa. Masi holëm tutje në këtë temë mm. diskutimi. A kemi një fitues për zërin dhe a jeni gati për të bërë edhe përgjigjet e pop quiz-it? Pëtetjë. Po, kemi një fitues për zërin. Ah, sa mirë. Ës Bela dhe ka thënë Mailinda Bregu. Esa, Bella. Bravo. Bella. Be Bella. Faktikisht në në mira hallë që kanë njerëzit janë shumë dëshiruar për të besuar edhe gjëra të cilat janë shumë vështira për t'u realizuar. Mhm. Mm Ës e saktë. Belafton një kupon nga Hako 886 i morë numër. Ok, mm. dëgjojmë. Kemi, uh, vështë tjerave, sot dua t'ju njoftoj për dhuratë. Edhe një libër nga Dan Ariely, që quhet që Pa ndershmëria. Mm. Një libër mjaft interesant. Është shumë interesant vërtet. E mm. uh, nisata lexoj. Ka të bëjë me gënjeshtrën, <laughs> në titull janë 20 faqe. Në titull i librit thos, si ti gënjeim të gjithë, sidomos veten tonë. Veten tonë. Kjo është shumë e rrezikshme, pjesa e dytë që do të kthebë um, njerëzit pothuajse çdo ditë. Ky libër është një bestseller i New York Times. Mm -hmm. Un kam një kopje të këtij, më kanë bërë dhurat para para një viti e gjysmë. Mm -hmm. A dy vjetësh uh, një kopje në anglisht të të këtij të këtij këti libri. Ja Lori. Mm -hmm. Është ky këtu. Pa ndeshmëria. Pa ndeshmëria. Ka të bëjë me arsyejt mm -hmm. pse gënjeim, mënyrat pse gënjeim. Si mënyrat se si justifikojmë veten për gënjeshtrat tona. Ëh. Mm -hmm. E uh, mendoj që pasi të mbarosh librin, duhet jesh shup, të jesh shumë pritë të gënjeshtave. <laughs> jo, kam titullin mund të jetë pak e, në fakt unë mendoj që objekti i librit është mësoj njerëz mm. si të gënjehin, por zbuloj se si gënjejmë në fakt. Se ne bëjmë se gjithsej. Jo, por më ndoj kur gjenjën veten ton dhe çu duhet ta ndryshojmë. Unë po mendoj që zgjot një shkizë, domethënë, pasi mbaron librin që të paktën kur bashkë bisedo me një tjetër, mm -hmm. ti e kap se në saj tjetri po të gënjen apo jo. Ë, vërtetë. Se më veten tënde besoj gjatë gjithë librit i ke zgjitur ato. Do. Disa nga çështjet që kanë dëgjuar këtë autor që të flas, ë, Dan Riding. Për shembull është që ë uh, Për shembull, kur jeni në një zyrë Mm. Kurini i zëran se këtu në ambientin tonë punës, vetë duan ca letra të, funës, të, mm. të bardha, që Tam. do t'ia ja çosh tët biri për shkakun që të vizatoj. Mm. Po, e zën. Mm. -hmm. Ne sa un duam të marrsa letra të bardha, po them, ne mm. shkoj atje marr një 70 fletë. I fus në çantë, mm. dhe nuk ndiem dashkëq. Se moran ca letra të bardha. Në fakt ato letra të e bardha kushtojn, po them kot, 500 lekë vetra. Po. Ta. Ta. Ta. Oh. Tanë nëse un do i 500 lek sh të gjeja një 500 lekë tek tavolina e sefi dal po tavolina oltos mm -hmm. un lutotam merr edhe 500 leksh pam po e ka konvertuar në diçka tjetër por në konvertuar në letra bëhet faj shumë pak vlej po por sepse sepse sepse njeriu pas ka një nevojë argumenton autori që ta mendoj veten të ndershëm ne kemi një imazh të vetes që duam ta ruajm paktën për veten ton mm -hmm. dhe për ne është më kollajt marim një dhuratë që na japin Marim sa letra, të marrim ndonjë send nga kupton se çfarë, sesa të marrim para. Sepse mm -hmm. kur para i thot, hajdut, hajdut, volën para, volën para, shumë shumë e vështirë të justifikosh marrjen e, para e parave të thata. Po edhe më thjesht kemi të kërkojmë një dhuratë sesa të kërkojmë lek, lek në fakt, më shumë pa. kërkojmë një dhuratë, ma jep këtë gjën, ma jep këtë, mm -hmm. këtë, vetëm mm -hmm. a jep. Po se gjë gjith gjithkohës flitet për krimin në këtë rast, që është vjedhja e parave, por nuk flitet për pjesën tjetër, ëh. No? Në studim për shembull, nëse vën re se si nëse ti e ke shtrajton dikat. Ta njërës janë marë në eksperimente mm -hmm. dhe u është dënë shansi për të gënyër. Por gjithashtu ju anë kriuar dy situata në dryshme. Mm -hmm. Në njërën situatë, ata që do duhet të gënyenin, janë siel shumë kesh me ta. Kurse në situatën të të tërë, ata që do duhet të gënyenin, janë siel mirë me ta. Mm -hmm. Dhe kur njërësit silen mirë me të, bëjt e vështirë të gënyesh. Por kur njërësit janë të këshing me të, bëjt ta që i lesh për të g Edhe ti e justifikon vetmbrojtje. Ja? Po, edhe mm. i gënjejn këtu edhe nuk të vret ndërgjegja fare që i gënjejn. Por se nëse njerëzit fundit e, fundi e meritojnë me mm. uh, me këtë, meçi janë këtu. Ti justifikon gënjeshtën thua, ti shumë të bukur. Mirë ti bëhet. Ëh, edhe fundit pak domethënë këto studion e libri. Mm. Mënyrën se si njerzit gënjein, pse gënjeim etj etj, është et, et, është një lexim shumë interesant. Ëh, mm. të rromend madje. Ja. Po, kemi kopje pardon, e, një një për të dhënë, do të ishte një libër i mirë për të mbajtur në çadır. Mendoj. Kështu mm. që për fituesin e popquizit tani, Olta. Po. Një kopje të pandeshmëria. A jemi okay? Patjetër. Okej, okay, faleminderit Olta. Mm. Pyetja nr. 1 është për ty, <laughs> Jeri. Ja, ka për të qeshur Jeri. Tërsia e vetive, a e tipare vemoralet e njerëzit që burojnë nga parimet të caktuara mm -hmm. që çmohen nga shoqëria. nder. nder, është pyetja e dytë për Ajtinin. Urdhër për të mos lëvizur pa leje veçantë sidomos në orët e natës nëpër rrugët e një qyteti. Mm -hmm. Ndalim qarkullimin. Bravo. Pyetja e tretë për Holton bëhem me të Ze Zolta. Nzihem. Pyetja e katërt dhe e fundit për mm -hmm. Lorin, secila nga dy kocakat e fytyrës të vendosur përballë një atijtrës në të cilat janë vendosur Dhëmbët No fullet Bravo Atër kopi në partë libër të fiton Silvana 2-4-2 2-4-2 Silvana, bravo i qoftë Një kopi të pandeshmëria nga Dan O'Reilly Otuar nga Peggy Dhe një libër që gjëndet në qdojnë i barri Por Silvana e ka kopi në saj vëdhurat nga ne Dhe Peggy Këthejemi mba spak në krymën e mqesit Tani një në përre shumë e shkurë të përbizitare Dhe Gwen Stefani bëhet gati të vi në programu so used to being round you boy i'm trying not to care but where'd you go i'm doing my best to be sensible i'm trying not to care but you're like drugs you're like drugs to me i'm so in do you talk to me you? you're like drugs you're like drugs to me i'm ësin valë, klevë, famë një sindikator edhe në ekranin e klavtevos, un jam blenë këtë më herën me antenën olten edhe lorin. Mhm. Po si këtë historinë Lonely Girl. Écoute. 15. <coughs> Para Zumbidos tani më 10-10 më parë, ë në YouTube u shfaq një video. Mhm. <coughs> Ishte nga një vajzë e cila quhej Lonely Girl. Një video e bërë në shtëpi. Dhe sipas Këto vajza e vetmuar idi. Po, ishin rrëfimet e saj në dhomën e saj të gjumit, ëh, që e banin këtë video. Ajo sipas asaj që rrëfente, Insta. Insta është kolluar në shtëpi, pra nuk kishte shumë kontakt me të rinjtë të tjerë, a sociale. A sociale, a sociale Yo, ishe, ha, ha, -he, yeah, jo, ishte shkolluar, ishte ishte faji saj, se asociale do thotë që e kanë karakter apo apo ti zgjete. Ja do dilte, por perësa ndryshme, nuk do të thot. Nëse nuk ishte rasti, si mosha ngatra. Thjesht ishte e shkolluar në shtëpi. Dhe kishte vetëm një shok, Danielin. Kjo është video, më shërra fjala. Video sa e par. A lot of you guys on here um really like pay to the order of Aniza, më zan korr në video që s'ka asnjë shop që është në shtëpi mm. dhe Danieli është miku i saj vetëm dhe fillojnë të tregojnë për këtë, ajo është familja e saj është pjesë e një e një feje Misterioze dhe njerzit u bën shumë kuriozë, mm -hmm. filluan ta shikojnë këtë video dhe kjo mm -hmm. ishte e para video në YouTube e cila ka bërë para, përmes vendosjes mm -hmm. së produkteve të ndryshme, sepse u pamë miliona herë, me miliona herë. Ëh. Dhe fillojnë që të bëndhin një seri me këto video. Ëh. Mm -hmm. Ku tregonin për jetën e tyre, etj, etj, etj, etj. Por del tani që vajza, që vajza në fakt, që janë aktore. Mure ose the lonely girl 15 nuk ishte nje personazh real qe tregonte historite sa reale por ishte krijimi i disa njerve te cilet kishin menduar qe hey po sikur te kemi nje vajze ne kto rrethana e cila fillon dhe vlogon jo blogere po vlogere me v si <gjitin> video tam e <gjitin> Më tregon historinë të saj. Në mënyrë që të bëjmë sa më shumë paraivi. Në mënyrë që të kemi klikime dhe të bëjmë sa më shumë para, mm -hmm. po đuhet ta shsesim sikur gjithçka është e vërtetë. Është e vërtetë. Mm -hmm. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Dhe njerëzit ama pas kohës filluan të bëhen dyshues për këtë. Dhe filluan të kërkojnë në të zbulojnë nëse ishte apo si ishte e vërtetë. Uhum. Mm -hmm. Apo një një trilim, e gjitha. Faktikisht e trilim. Sepse ëh um, që nuk ekzistonte. Oh my god. Dhe ishte e gjitha një produkt. Um vajza e ka e ka. Do të thënë ata që e bën ishin Miles Beckett dhe Mesh Flinders. Taj janë ata që skriptonin, gjitha kanë qenë skriptuara. Ka pas skenar, gjitha biseda kanë qenë. Po po po po. Um më në provat që ishte sa më vërtet. Vajza quhej Bree, ose personazhi. Po, aktorja quhet Jessica Lee Rose, kurse Yusuf Abu Taleb luante Danielin. Danielin që ishë soku soku i tha më i mirë. Tani mbas 10 vjetësh. Hm. Ka mshirën dia apo par dia? Pas disa milionave lekë. 10 vjetë zjati kjo histori. Jo, kjo zjati 2 vjet. Në mbas 2 vjetësh u mbyr. Por kanë kaluar 10 vjet nga postimi i videos së parë fare. Ëh. Dhe Lonely Girl 15 ka postuar në shëndet YouTube, shëndetola. Shëndet. Një video të re. O oh, oh, zot mall. Pra vazhdon <laughs> pas 2 vjetësh. Pasëmburuar lekët. Është kthyer në këtë video, ata ajo bën një rrëfim të plot të gjithë gënjerështravë si, dhe po, të cilët janë si aktorë. Po kjo është idea dhe kështu më radhë. Po tani janë vetëm, ata nuk janë më, pa, pa, nuk ka asnjë të spektuuar. As kush nuk është këtu, ju betojm. Dhe tepër vonë. Dhe Jusufi që ishte Danieli, po, nuk është më. Ë. Jusufi në fakt vërtet e kam shok. Ai nuk është Daniel, për a ish, pa, nuk in, por ai është miku im më i mirë. Kjo tani bën që nëse për shembull ndonjë vajzë që mund të ishte vërtet vajza e vetmuar, edhe mund të kishte nevojë për rëfim, atë mm. bën që Ndos besohet më, sikur nësa i ujë ku. Të parët. Të parët që menduam për këtë, se tani ka shumë videoblogerë që janë shumë të suksesshëm me këtë që bëjnë me lojrat elektronike, këtë që hapin produkte. Po, ka një të tillë fakt. Po, sigurisht. Por këta filluan, këta ishin të parët. Thoshte që që Miles Beckett këtu krijuesi ose ai që banoi iden fillim, arriti deri atesat që studionte edhe mënyrën se si punonte YouTube, algoritmat e YouTube-it. Për shembull, shikonte që keni parasysh që për çdo video është një foto që e përfaqëson atë video. To, kur ti e poston diku, një imazh që quhet thumbnail, atë mm -hmm. është ai që mbetet. Mm -hmm. Këtu vërejtë studentët se si e zgjidh YouTube i thumbnailin. Secili do të ishte imazhi dhe të gjende se zakonisht ka qenë një mënyrë për shkak se ishte fikse sekondi që ishte mu në mes të videos. Kështu mm -hmm. që ata do të kujdeseshin që mu në mes të videos, eksaktësisht atko, të binte një imazh sepse thosh ai imazhi duhet të jep deri në 100 mijë klikime më shumë. To diskutuar. Qose është një master herëqës. Mm -hmm. Në atë moment, qëlloi në i Bryl në atë moment, ëh, -hmm. në në atë thumbnail-in tonë. Që shiu e kishin bërë me, me metodik shumë të zhvilluar duhet. Po flasim 10 vjet më parë. Mm -hmm. Po pra, sot, e sot to gjera po i bëjmë. Është 9:28 minuta, Lonely Girl 15 ishte. Bajza. For stend the and the shndoshë mirë. Vajsa të reja kanë dalë që atere Dua Lipa përshëmullë Në 2006ën Pak një e ndoshta ASPAK Tani Dua Lipa është bërë Gojajull thonë do të vinë Prishtinë për të kënduar Po, po, dhe shëtë të disuar Awesome! ASPAK Calls me the devil I make him want to sin Every time I knock He can help but let me in Must be homesick for the real All the realest they get You probably still adore me With my hands around your neck Can you feel the warmth? Yeah As my kiss goes down You like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah the darker side of me that makes you feel so numb cuz i like it so burn when i'm not in your by or soul man the ends up to your I'm heavy. We all got to get fed. Can let me know when time. Can let me in your head. I'm not here to make you kneel. But it's praise that I get. You hang on a free boy. Now finish with you yeah. No. Can you feel the one? Yeah. As my kids goes down you like some sweet. To help our home. Where I'm coming from. Yeah.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 Dhe tani Aj, aj, aj, aj, e dini se Dhe tani Aj, dini se Me jerin në klubin e mëgjesit Temrat në përgjithsi, kur vendosin për ato të shka do të veshim Për iren të zjedhin gjyrat të cilat ishfaqin ato sa më elegante Plot sharm dhe stil një kostisht Por shfakt të regojnë gjyrat për ne Ezeza, konservative por seksi Ezeza nuk del as i her nga moda Kur vishni të zezën, ju shfaqeni shumë e elegante dhe fine, duke rritur në djeshtën vë të besimin tuaj. Gjithashtu është fare lete kombinueshme me gjdo stil dhe njërë tjetër. Roza, tradicionale dhe sharmante, sidomos roza e lehtë. Kur ju vendosni të vishni rozën, ajo fletë për një karakter shumë gajzëror, tuajin dhe madje. Kur vendosni të kombinoni ato me të zezën, ju ishtoni këti karakteri edhe shumë misterë e kuqe, vibrante dhe seksi. Ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes. E kuqja shfaq gjithashtu anën tuaj aventureske, e cila është e pamohshueshme. Portokallia, guximtare dhe trendy. Portokallia tregon se ju pëlqen të qëndroni ndryshe nga turma. Ju shijoni çdo sfidë dhe keni tendencë të arrini çdo qëllim që i vendosni vetes suaj. Blu, argëtuese dhe e pavarur. Ngjyra blu flet për një karakter tuajin të, të guximshëm dhe shumë të pavarur. Ngjyra e femrave të cilat ndihen shumë rehat me veten e tyre dhe arritjet që kanë. E verdha, optimiste. Jeni atletike dhe shumë e dhënë pas natyrës. E verdha reflekton tek ju një personalitet shumë dinamik me intuitë të lartë. E bardha. Femrat të cilat preferojnë të bardhën, adhurojnë të ndihen të sigurta. Nuk guxojnë shumë dhe dëshirojnë gjithmonë të duken sa më mirë pa pasur nevoj të rezikojnë me njërat të tjera. Gjyra ideale për një lukur seksi dhe të nëzirë një, një trup seksi. Jeshilja Nëse a dhuroni një gjyra një shile, kjo flet për një personalitet me këmë në tokë, jeni realiste në maksimum dhe a dhuroni bukurin naturalë, edhepse pak kokëfort jeni e hapur për zdo rast ku mund të përfitoni të argëtojnë. This is Club FM 100.4 Mirëmëngjes. Mirë. Mirë, po, <coughs> mirë se jeni ardhur kryebinim xhistes. Po, tamam. Mirë se jeni ardhur kryebinim xhistes, miq dashur. Ne kemi nisur një debat këtu që doua ta ndajja me ju. Tani çfarë do ndodh? Jehemi në në dy kënd vështrime të ndryshme. Po flasim për opsionin e pushimeve në apartamente apo mm -hmm. vilë ndaj që. Vazhdo <laughs> vilën e daluan vetë aty. Por kur i filloj të binde këto me klave kaq mirë. A e keni regjistruar? A e regjistruan nuk shlyhej kjo? e regjistruar. Okay. Ës Flori po shtavon. Ëm, <laughs> um, ideash tu, ka apartamente, villeta, hm, mm. shumë të ndryshme, uh, studio, të cilat kanë kuzhinë, ë uh, janë dukën shumë të mira, me të vërtet duken Fem. si një shtëpi e mbajtur akull e pastër. Mm. Dhe kanë opsione të Greqisë në fakt, mm -hmm. në fshatra apo qyteteza që janë mbushura plot me me të tilla uh, opsione që të shkosh aty et uh, të rishtet mund të gatuar diçka më. Tani Olga thot, Olga thot, un nëse shkoj thot ajo, un nuk dua të gatuoj sepse gatuaj gjithë vitin dhe nuk plotës së që në dorë. Dhe kjo opsioni im ishte ky. Nëse merr një të till, un e kam m'chef gatim. Mm -hmm. Edhe aty sapo ka chef gatimi apo inatim e mparoi një nga sajt debatosh. Është më ekonomike, është ja, nëse ato që ashtu, kur s'është ndonjë para. Por, por ti një më mjes mund ta bësh me këna i sigur ka një balkon që shikon detin mrekullueshëm poshtë mm -hmm. atje oh. skuqërsa vez ku ti mund tani të vesh pak diaf pak thos si shane mëmë gjesi më gjesi klasike më gjesi ka një gjesi të pjekur aty mendon që është dëkor me të shoqërinëvojshme që ta harshë mëgjesin domosdoshmërisht në lokal aty në një zonë në zonë fshati dhe ishte atë marrë mikrofonin se ai bëjë shumë i rëm se ai do të nis mëgjesi fillon orën 1 aty është gjithë aty thënë këtu ku jam nuk e hed dot drejtimiton se shumë Më po të gishë këtu poshtë, mund të edhe të vjetin ta t Ta henshu <laughs> <vend. laughs> po që t'alqëshe gravitetin e vend Nërso unë po thojaj që nëse ti do të rrisht 10 dit Dhe të gatuash her pas heret Po, ojtë ato të rrisht 5 rri dit ota, jo? Dhe mos prekshëm e dorë Kjo është sa të rrisht 10 dit dhe të e... gatuash <laughs> jam, vend Unë jam dhe akord me ty blendje Unë jam shumë e lodur gjith vitin Dhe pra ndaj shkoj 5 dit me përshime Ajo që unë me ndoj është kjo që unë po them që ne do do të shkojmë në pushime dhe, dhe vetëm do <gat> të gatuanim të gjitha vaktet do i gatuanim vetë. Por ti e ke kjo opsionin. Po themin që darkën për shkakun thotë ta hash jashtë. Po normal çetja. Ose ose nesër ta hash drekën apo mund të hash dy vakte në ditë. Mm. Si duan shtëti, mm. domethënë ti e ke ose atë opsionin. Por tek çështja që të kursem diçka dhe të, të gatuanim në shtëpi them që rrim 5 ditë dhe ham jashtë. Se sa rrimë dhjetë edhe hamë Sa kolla i shpenzoni ju gratë o zotë E ditë qke oltë a mena të burin të, të tënë edhe i ku duash Normal që <laughs> dhe burin gjithë oltë a Do gatua jun, oltë a pusho Ok, po vidhe unë aty në shpinë A shmitevër <laughs> që e mërë blendi për si për gatimi Do hasha ato një të gatua jun Ok, ku e ke në zoni u këtë shpinë të vime dhe në Gatua e dhe për oltë Një pjatë duaj u gjithë Çu bëjmë them. Nëse varet se si. Ora shumë progatimi, më thonë drejt. Po, të dalë zëçëm, shi. të shian. Ose do vetëm të çolllehet, ashtu ti. Po 5 ditë qal ti kërbe, nuk kërbe <përkohet>. 10. Ti <të> kërkon 5 ditë, po e kam thënë që që ske për të marrë ato. 5 ditë janë janë janë nga 3 vakte në për secilën ditë për të marrë. Jan 15 vakte. Apo jo. 15 vakte jo për të bërë llogarit, po 15 vakte pesh këto hash. Po s'e gjetën peshë? Po peshë do të ha. Por ti vetëm peshë. A fal ti çfarë do gatuesh? Çfarë do gatuesh? Po rrezik çfarë do gatuesh? Pesha 69 20 10 222. Po. Nuk po jo. Nuk po kemi, nuk po kemi bënë subisotë se nuk ashtu. What's up? Ti kërkosh pinale, ai thot, ai thot dua pinale, thot, po do të do të jeni minimumi katër veta që kanë. Ka si thotë. A fillet kushtom po simiten. Ka një alternativë. Do trajtojnë kështu. Pesh dhe nidje. Senelika ka vajt edhe us nuk kanë trajtuar kështu. Buk me vete shoku, të pushimet i dal. O ku buk me vete, ku kanë do të dogan me buk me vete tim. Ku jepet? Po ai në dogan go po mirë dhe s'ka pusho. E ka donë kanon. Kur thua të ngopësh Mirolta. Për çan <laughs> eksakt s'i the ke fjalën. Se mundimi i dakord. Ha <laughs> me një vakt vallë. Ti nuk lejo ti nuk lejo të flasësh se nuk e vajtura kushimati okay, do të, okay. të shkojmë. Ti po dhash zardinin vetëm peshk. <laughs> ti ke rrugë tjetër, ti buqe vete do marrësh se s'ke ka jam pa. <laughs> Ditën e katërt ai për mungesë karbohidrateve. Fillon <laughs> <laughs> noton. Nuk ka asu. Si dai, vamos. Os crijo teatro. Lori një, një. më mirë më ti qes pole. Mund të them, unë them uh, nuk e di si si si, po. mm. se si kanë nisiu ashtu. Mund them se njeriu. Shikoj, kur janë aq të mira, ato që kanë parur dhe unë s'kam prenotuar dot akoma se ato që kërkojnë janë më sa duhet zgjita zona dhe jam shumë shumë bon, por, por janë janë me vërtet prona shumë të mira dhe dhe vendet këndshme për ndëj. Po, ja vlen. Kanë shërbimi për shembull uh, çarçafët, peshqirët e ato mm -hmm. që rradhjitë ndrojnë. Mbas dhimis, po ti lësh një, mjës, ljënjë, ljënjë, këmë, njërë, po ti lësh një 5 eurosh në ditë, më thoshin këtë, të lajn edhe enën te të, domodin këto gratë që që kryejnë, që se ja goma njumt fusin edhe ty një 1 euro. Pat pat pat pat. Mi marrë plus. Sa bardhrola. Të thua ti që friton porosi. Po të di unë ja, kam aria që shërbën mbiesh kur është burrë. Ti fun më pas, eh? Sa fil do të so? Po i kujtë të ziej ujë, po i jithë makaronat. Munoja. Munoja. Sto të gaziej ujë, shkoj të jithë makaronat. Munoja, munoja peshku në asaj. Ej, tu doj supë, po boc ndodhi. Oh ha ha. Te naj supë, bam bam, bam. Bam bam vezat. Apo ç'ke që, po ç'ke çesha o Zot. Po nuk shava, nuk shava, test të përshkova. Ashtë unë të ishtë brëra një portretë Po nuk imitove, Shalas. ti nuk e shance Këte e më basmak, të minë qëtë e të misht nashurë do të asgjidim këta Që është të pushime, gatime, apo jo gatime Bërë nesërët mund të kemisit të temë këta Po pse o Igin Këte e më basmak, KBFM, 100.5 KBFM KBFM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 say hallelujah girls say hallelujah cuz up town funk don't give it to you cuz up Uptown, funky what? Uptown, funky what? Uptown, funky what? Uptown, funky what? I said, Uptown, funky what? Uptown, funky what? Uptown, funky what? Uptown, funky what? Come on, dance. Jump on it. If you suck, sad, then flown it. If you freak, dead, and on it. Don't break, nobody. Come show me. Dance. Jump on it. If you've sucked it and flown it Mjëri <tum> <tup> <tum> më qesë, oh. mi shtërini ora 7.95 Mi shtërini, jemi me Ierin, Altimin, Olten Edhe Lore, këtëm klubinë, mm. si. mjë që si dhëmë qëmë blendit Që do mjë që më qësë pe ju nga ora 7.11 I kemi dhën Dham vedim një kobje sot po mm -hmm. Të librit uh, Do të javim në ditë në bashkëzim të tjerë të... uh. Panë në tërshmëria Nga <coughs> Danë Reilly Në mm. duar nga Peggy Njërin e mori Silvana Sot, 2427 Por të tjerë, katër kopje kemi për të përdem kështu që... Iku një. Iku një? Iku një. O bë, Sylvana... Me një kopje. Me një kopje. Të për deshtasht, nuk bë, Sylvana <laughs> e pandeshme, në pasaj me ndohet. Shne, shne, shne time. Ku që e mund të gjukoj? Për? Eh, eh, pikërisht. <clears throat> Tanim vajzat kanë me ndohet një shë radio, duon mm -hmm. që ne ta bëjmë parës e tikim. Se kem i kohën, po se kem i kohë. Po, o kem i kohën, pamë. Mm. Ta bëjmë. Ale lomë shradë po. Haide bëj. Okej, haide më bëjmë. Bëni se do të ambeni se shradio. Loja i që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Është i zhurm. Jo, ja. jo. Ja. Është nga një zhurm mund të ndodhi kjo. Fillom me të, fillom me të? Ja. Muzikë shkajë ndonjëriut. Po, po, po. Për shkur trëmbet për shembull. Po, në një formë. Njëre... Ja ta jo, tamam trëmbie. Jo. Ja. Jo ja mm. tamam trëmbie. Ah, mm. ah, jo, ja, çfarë? Ja, një lloj faje. Ja, frikë. Ja, nuk. Ja, ja. Nuk ka këtë lloj ndjesie. Nuk ka të bëj me frikën me ankthin më këto. Po ka një zhurmë që shkaktohet njeriu. Është një gzim. Nuk di shkaktohet. Jo, tamam. Jo gzim, jo. G, g, gzim. Po pra është e kundërta, domethënë është te pozitive apo negative janë ndjenjave. Është diçka e shëndosh, por që Po erë na hem ndimten. Po them në atë moment ti nuk Nuk je i vetdishëm. Nuk je. Nuk je. Dhe ju kam dhënë një ditë shokja. Okej, tekja. Of, TF. Jo më jam. <të, të fikët. Po jo, jo të, fikët, të fikët. Jo, nuk jene në, në formë. Mund të ndodhë <të të> ndodh kjo. Vë, fillon me v, fillon me v. Mund të ndodhë një jo. shqëth thellë, por shumë sa mund të bëhet. Pra, është e pra, mimit të. Në lidhim me zhurmën, por kur je në këtë lloj situate, mund ndodhi një zhurmë shumë e madhe, por nuk është se të bësh unë përshtypje. Po pra, plasi bomb, ti vdes edhe. Sepse ti je në qivur. Po jo, pra jo, nuk është vdekje. Jo, është një lloj gjendi. Është makina fuatate. E shfilla me hëri. Me hë fillon? Ku i ta bën psikolog zakonisht? Jo hipnoz, jo. Jo hipnoz. Po më fillon. Gjëgërmën e para. Ju lutem të ndodh vetë ty ose mund Të e haj. Të çkaktohet. Jo. Ja haj pranë natyrës. Jo. Jo, sikur. Në një ndër. Ja haj, se ku do të bëra, një drua. A sajt të ushqehet haj? Po se kemi menduar në fjalën haj. Fillom me h, fillom me h. Po do të i bashkëjndje, atyre po ju shpjegojë edhe një herë është një gjendje. Po bëra pra, një gjendje që mund të ndodhi diçka rreth e qark, por ti nuk je. Ja, je diku tjetër. Ah. E përdorim dhe si epitet, ikmo ikmo Apra. i huta Who, bravo. I, i hu. Hutam. Bravo. Ka Kosh, një, huta. ka një telefilm, telefilm me, me titullin uh, original Lost. Po. Në një show. Po. Yes. Yes, mëto na josh. I sholli i kapiteni, i kapiten babarit. Po. <laughs> Ok, grazie. Faleminderit. Bravo, bravo. Shumë mirë. Tani na gjeni ju juve. Ne ju ne. <laughs> Sot dia do kemi kohë vajza, <laughs> vaj pra po hajde, bëuni gati shtëpi të shtëpi. Ti oltos. <laughs> Ti e paparashikush. Je pa parash. <laughs> pa ok, faleminderit Altim për vlerësimin. Rotimi ishte fjala jone. Lori 225 i mbaron numrin fiton 2 bileta për Nacineplex. Jini kosa. Të lejon them. Jo, nuk ha. Bracket. Bracket. Bracket. Then. Yes. Yes. Oh yes. I mas apo i vogël. Ka në studio. Unë kam masën time për shkak. Ka në studio. Mund të ketë të masuton. Mund të gjenden nëpër ka. Me çantën e dikujt mbasi. Në çantë. Ju të tu vërdal, si nuk ishojmë këtu me së si. Thujet, mund të thujet, po mund të thujet Shihesh? Shihesh? Uh? Shihesh në të? Shihesh në të? Jo, nuk është pas shyr Ok, por mund të thujet oh. Janë, i ke vënd të i sot? Jo, si pas jo, ke vënd Jo, jo, jo so. Mos janë së... Oh, e sakë, oh. brava, vajza Falimderit, <laughs> <laughs> kinatit të shot, mere <laughs> se të duhet E natsim ka, a zot më urrenë. Më gëtip se më urrenë ka i shumë. E të është kjeli më alde shumë. Në jam munduar me të mirë, me të... A... Po, po, po. Kam <gum> drejtuar si <simo> më otërën t'ine. <laughs> <laughs> pa t'i e qik më ndryshë. Pa t'i nërën. Por... Por... Por... Më vazhdojnë më urrenë. Vë dhe t'am meritosh. Vë dhe t'am meritosh. Vë dhe t'am meritosh. Suzet, pra Suzet, <ishi. laughs> <shuset> Praishi. Suzet, Praishi. Suzet, Suzet. Uh, ë steni 779 i mbaron numrin fiton dy bileta për në Sinj. Okay. Bravo. Orkesa e zëmi është duke ardhur mish mi dashu dhe kush vrihet dëgjon nëse vonohemi, kështu që le ta mbyllim këtu programin ton, në klubin e mëngjesit. E kam batalin. Orkesa e zëmi me Music Box. Lori është i pari që e ha, shkonin zhvat kufjet. Pra e di. Me Lori. Ja mer nga kafor, po ska qen. Direktot e. Was... At <laughs> kim... <laughs> kim... no, po tani stramset. I didn't know 나 you. Venma rosa. Ne do tagohemi historish nesër e mërkur data 22. Ikim për sot. E fundit është uh, I'm yours nga Jason Mraz ditmbar gjithsecilit. Merpafshin, kalof bukur. mean you better i felt it i tried to beat you up you so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and that's gonna stop me put to find an adventure i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't So I take no more no more it can't i wait I'm your words Mm -hmm. Hey, hey. Will open up your mind and see like me open up your plans and damn you free I look into your heart and you find love love love enough Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's I got a sacred right to be loved love love love, love. So why I won't hate It's your art Gonna be closer dear and i wanna be your ear. checking my tongue in the mirror and bending over back just to try to see a clear rub of my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed i guess what i've been saying is there ain't no bit the reason to rig yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do our name is our but you but i won't have Ze artate no more no more it can not await i'm yours. Well, open up your voro però più ma e sei like me